die volkies tjurp en ons wil sing jaswa sal die vir ons die story bring ja maats ons is besig om een van die grootste profete van jaswa te behandel en wat hy alles in israel gedoen het al die wonderwerke en hoe getrou hy aan vader was ja dit was elia Elia was soos een olijftakkie vir vader, want hy was een salving olijfolie gebruik ons moos om te salf en om te genees, en hy was soos een salving vir vader, en daarom verwijs hy ook baie keer na Elia as een olijftakkie. Elia was by koning Agab gewees, en hy het aan koning Agab gesê, dat het nie weer sal dou of sal reen, voor hy, wat Elia is, dit gesê het nie. Daar het nou al die tyd verloop, en in die derde jaar van die hongersnood, het vader Javi nou weer met Elia gepraat, en hy het vir Elia gesê, Elia, gaan weer na koning Agap toe, want ek wil graag vir hulle reen gee. En terwijl Elia nou op pad is na koning Agap toe, To dat roep koning Agab, nou natuurlijk het hy nie geweer dat Elia op pad is nie. Toe dat roep hy nou vir Oobatja, wat ook in die paleis gewerk het. En Oobatja het vader Yahweh baie gevrees, hy het baie groot respect vir vader gehad. En hy het probeer om altyd precies te doen wat vader Yahweh wil hy moet doen. En daar was een vrou met die naam van Isebel, wat al die profete van vader Jahwe uitgerooi het. Sy het hulle voor die voet laat doodmaak. Dit was een vreselike vrou. En toe het Oubadja, toe sy nou begin om dit te doen, het hy 100 profete van vader Jahwe geneem. En hulle so 50 by 50 manne gevat en hulle in een spelonk in een groot weggesteek, en vir hulle brood en water gevat, so dat hulle kan bly leven. Maar Isabel het niks daarvan geweet nie, Oubatja had het nou maar so skelmpies gedoen, omdat hy so lief was vir vader Yahweh. En toe Oubatja nou by koning Agap aankom, nadat hy hom geroep het, sê koning Agap vir hom. Dit is 'n vreeslike droogte, en Ek dink jy moet gaan van waterfonteine na al die spruite en kyk of daar nie iwerste toch nog een oubiekie water is nie, of groen gras te kry is nie, so dat ons die perde en die muile in die lewe kan hou. En dit nie nodig sal wees om hulle lieverste te moet doodmaak om het daar nie genoeg water en gras vir hulle is nie. En Oubatia en Agab het nou die land in dele opgedeel dat elkenself kan gang en kan gang kyk of hy nie iwerste water kry en gras om vir die dieren te gee nie. En so het Agab dan afzonderlik met sy pad getrek en Oobatja het met 'n ander pad getrek. En terwyl Oobatja op pad was, kom Elia toe nou net daar verby, want hy is mos nou op pad na koning Agab toe, soos wat vader Yahweh vir hom gesê het en maats, toe Oobadja vir Elia, die groot profeet van vader Yahweh, sien, toe erken hy hom, en hy weet sommer dit is Elia, en hy val sommer op sy aangesig neer, en hy vraag vir hom, is dit u, my meester Elia? En Elia sê toe vir hom, ja, dit is ek, gaan sê aan jou meester Agap, Elia is daar. Maar Oobadja, sê toe vir hom, waar het ek toch oortree, wat het ek verkeerd gedoen, dat u my, u die oorgee in die hand van Agab, om my dood te maak, om my om in leven te bring? Want sien maats, toe Isebel, die profete van vader Yahweh, so dood gemaakt het, het Agab met haar saamgewerkt, natuurlijk, en Obatja het geweet, dat hulle vir Elia gesoek het, en hom nie kon kry nie, en Elia had geweet, as hy nou moet sien wat gaan an, gaan hy hom daar dood maak, omdat hulle gedink het, dat hy nou nie meer daar is nie, of dat hulle hom nergens kan kry nie, of dat hy gevlug het, maar hy was bang, dat koning Agap, nou vir hom gaan kwaad wees, en hom gaan dood maak, en Obatia sê toe vir Elie, daar is nie een nasie, of een land of koninkryk, waar jyn my meester, Agab my nie gesteer het, om u te soek nie, hy het my oorals te heen gesteer, en as hulle dan sê, Nee, hy is nie hier nie, dan laat hy daar die koninkrijk, en daar die mense soeer, dat hulle u nie kon vind nie, so maats, ja, hulle het vir Elia oorals te gesoek, en hulle kon hom nie vind nie, want hulle wou hom dood maak, maar vader jawe, het moes vir Elia gesê om by die spruit krut te gaan bly, waar die kraaie ook vir hom koos gebring het, en waar water was vir hom. En daarna het hy by die weedewee gaan bly, wat sy olie en meel nooit opgeraak het nie. En Oobatia sê toe vir Elia, maar nou sê hy vir my, dat ek vir hom moet gaan sê, Elia is daar. Sê nou net, dat ek nou van hy weggaan, In die gees van Jawe u wegneem, ek weet nie waar jy nie. En ek kom nou daar by koning Agap aan en ek gee hom die bericht, en ek sê vir hom dat hy te tevinde is en hy vind u dan nie. Hy kry u nêrens nie. Dan sal hy my dood maak. En u dienar vrees Jawe van sy jeug af. Ek is baie lief vir Jawe en ek het baie respek vir Vader Jawe. Elia, het niemand aan u vertel wat ek gedoen het toe Isabel die profete van Jahwe doodgemaak het nie? Dat ek van die profete van Jahwe 100 man 50 by 50 in 'n spilonk in 'n grot weggesteek het nie en hulle met water en brood onderhou het nie sodat hulle nie moet sterwe nie, maar daarom iets het om te eet en te drink nie? En nou sê u vir my, gaan sê vir jou meester Elia is daar. Dit dat hy my kan doodmaak? Maar Elias sê, O Batja, so waar is wat vader Yahweh van die leermacht lewe? Ons dit moos hy leef Voor wie se aangezig ek staan. Hy sien vir jou en vir my. Ek sal vandag verseker voor Agap gaan staan. Ek sal myself aan hom wys. En O Batja draai toe om, en hy gaan terug na Agab toe en hy sê vir Agab dat Elia daar is en hom wil sien en Agab gaan toe om Elia te gaan ontmoet en toe Agab nou natuurlijk vir Elia sien toe vraag vir Elia is dit jy jou beroerder van Israel en Elia skal en hy sê vir hom ek het Israel nie in beroering gebring nie Ek het nie laat die mense te kere gaan nie, maar hy, Aga en die familie, doordat hy die geboeie van Javi verlaat het en nie gedoen het wat vader Javi vir ons leer om te doen het, en achter die Heere en Baal aangeloop het, hy het die mense in beroering gebring. Dit is u skuld dat die mense so aangaan en Elias sê toe vir hom, stier dan nou iemand, en laat die hele Isra, die hele Isra, by bekaar kom, op die berg Karmel, ook al die 450 profete, van die here of Baal, en die 400 profete, van die hout kruis, wat aan die tafel, van die eet. Nou maats, ek het ons net, of julle gesê, die is die vrou wat, vader Yahweh sy mense doodgemaak het, die profete doodgemaak het. Nou sy leef nog, en Elia wil hulle allemaal sien, al die profete, al die priesters, allemaal, die hele, hele Israel moet nou daar by mekaar kom, so dis geweldig baie mense, tuisende, tuisende, sê ek vir julle, dit was baie baie mense, En Agab doen dit toe. Hy het die mense gestuur, en hy het die hele Israel by mekaar gemaakt, en al hierdie afgods profete, dis nou die mense, wat vir Israel geleer het, om afgode te dien, om baal te aanbid, en houtkruise te aanbid. En Elia vraag toe vir al die mense, hoe lang hink jylle nou op twee gedagtes? Jylle krij nou nie gekies, wie jylle nou moet volg nie, of jylle nou vir vader Yahweh die Elohim moet volg, en of jylle nou vir Baal en Heere moet volg nie. En die mense het vir Elia so gekyk en hulle het niks geantwoord nie. En toe sê Elia vir die volk, ek wat Elia is, het alleen oorgeblei as die profeet van Yahweh, terwyl die profeete van die Heere en die Baal 450 is. En Elia wou vir hulle wees, wie is nou werklik Yahweh, ons vader Yahweh wat levendig is, of hulle afgod, wat ons moes nou al weet, afgode is nie levendig nie, hylle het nie harte nie, hylle kan nie liefde gee nie, maar kom ons kyk wat het verder gebeur. En Elia sê toe vir hulle, maar laat die profete van julle, laat hulle amal vir ons twee bulle gee, dan kan ons vir hulle een bil laat uitkies, hulle kan kies wat er bil hulle wil heen, en hulle moet het in stikke verdeel, en op die hout sit, maar hulle mag nie vier maak nie, en ek sal dan die ander bil gereed maak, en ook op die hout sit, maar ek sal ook geen vier maak nie, en dan, dan roep julle nou die naam van julle gode aan, julle afgode, en ek Ek wat die Lea is, sal die naam van Jahwe aanroep. En die God, wat dan met vier antwoord, hy sal ons weet, is levend. Hy sal ons weet, is vader Jahwe. En die hele volk, die hele Israal, het geantwoord en hy het gesê, dit is een goeie plan, daar die woorde is goed. En verder het Elie aan die profete van die here of die baal gesê, Kies jylle nou vir jylle een uit, En maak om eerste gereed, Want jylle is die meeste. So doen jylle dit aan nou eerste, En roep dan die naam van jylle goede aan, Maar jylle mag net nie vier maak nie, Ons kyk wat gebeur. En hierdie 450 manne het toen nou een bil gevat, Wat hylle nou van hou, Die mooiste een wat hylle nou gedink het, En die beste en die grootste ene, en hulle het hom nou doodgemaak, en hom stikke opgekap, en hulle het hom nou daar op die hout gesit, en hulle het toen nou die naam van die Heere begin aanroep, nou die Heere is Baal, en hulle roep, van die morgen tot die middag het hulle aangeroep, en hulle roep, en hulle het gesê, o Heere, o Baal, gee ons toch net een antwoord, maar maats, Daar was geen antwoord nie. En niemand kon antwoord nie. En hulle het rondgespring op daar die altaar wat hulle self gebouw het. Maar daar het niks gebeur nie. Niemand het geantwoord nie. En niemand het met vier die hout aan die brand gesteek nie. Want onthou nou, die God wat levendig is, moet ons nou daar die hout aan die brand steek. En daar gebeur niks nie. Die heren antwoord nie, die heren steek nie die vier aan die brand nie. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en hy het hulle geterg en hy het vir hulle gesê, Julle moet maar hard roep, hy is mose Elohim, hy is mose God. O, miskien is hy bezig in die gesprek, hy praat seker met iemand anders, mm, of is, miskien is hy in een privaat plekkie, a, uh, Of hy is dalk seker op reis. Misschien slaap hy. En moet hy nou nog eers wakker word. En so het hy met hulle getarg. Want ons weet ons. As ons met vader Javi praat. Dan hoor hy altyd. Hy is altyd onmiddellik daar so. Ons hoef nie eers te roep en skree. Soos hierdie manne nou vir hulle Heere en vir hulle Baal geskree het nie. En geroep het nie. Maar hierdie profete van Baal en van Heere het nou selfs harder geroep, en boon het hulle nog soos wat hulle maar altyd gedoen het, hulle self met swaarde, en met spiese stikkend gesteken, gekerwe, tot die bloed uit hulle lichaam uitgeloop het, en uitgespuit het, want hulle het gedink, dan gaan die Heere hulle nou antwoord, of baal, dan is die ander naam vir die Heere, en toe die middag verby was, het hulle begin raas, tot op die tyd, dat die bijdrage breng moet word. Maar, daar was geen stem nie, en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksamheid nie. Daar was net geen Heere wat geantwoord het nie. En toe sê Elia vir die hele volk, Kom, mense, kom nou nader na my kant toe. En die hele volk het nader gekom, die hele Isra, en hy het die altaar van Yahweh herstel wat afgebreek was, Met anner woorde, die altaar wat nou al stikkend geraak het, omdat niemand op hom werk nie, en niemand meer vir vader Jawe jylle offers gebring het nie, hy het hom nou rechtgemaak, en hy het nogal twaalf klippe, precies volgens die getal van die stamme van Jacobse kinders. Jylle onthou ons, daar is ons twaalf stamme. En hy het twaalf klippe geneem, en jylle onthou ons nog, dat vader Yahweh vir Jacob met die twaalf seens gesê het, dat hulle van nou af Israel sal wees. En so het hy daarna die twaalf klippe geneem, en hy het die altaar in die naam van Yahweh gebouw, en daarna het hy een sloot gemaakt, reg rondom die altaar. So daar was nou die klip altaar, en reg rondom was een groot en een diep sloot gewees en Elia het nou die hout boe op die altaar gesit en hy het die bil in stikke gedeel en hy het die bil, die vlees van die bil, het hy nou boe op die hout gesit. En toe sê hy vir hulle, maak vier kruike vol water en dan giet julle dit nou op hierdie vlees, op hierdie offer, op die hout ook. En hy sê toe vir hulle, en doen dit vir die tweede keer, en hulle gooi weer al die water op en hy sê vir hulle doen dit nou vir die derde maal en toe gooi hulle vir die derde keer weer een klomp water op die vleis en op die hout so die water tot rondom die altaar geloop het en ook die sloot het hy vol water gemaakt nou maats, julle weet my as het gereen het en die hout is nat dan kan ons nie vuur maak nie die hout moet droog wees om 'n vuur te kan maak en boonop is die vleis nat, en alles is nou sop nat van die water. Nou kom ons kyk wat het nou gebeur. En toe Elias beerd nou kom, dat hy nou sy offer moet gee, en sy Elohim nou moet anroep, omdat ons nou kan sien, wie ons nou moet volg, toe kom Elia nader, en hy sê, Jawe, Elohim van Abraham, Isaac en Israel, Laat dit vandag bekend word, laat elke een kan sien, dat u, Vader Jawe, die Elohim van Israel is, dat u die God van Israel is, en ek, u kneg is, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het, omdat u gesê het, ek moet het doen, asjeblief, Vader Jawe. Antwoord my, asjeblief, Jahwe. Antwoord my, so dat hierdie volk kan erken, dat jy, Jawe, die Elohim is, en dat jy hy hulle hart tot jy laat terugkeer, dat hulle jy hy weer kan liefhe en dien. En skielik maats, kom daar een vuur van vader Jawe af, wat neervalt op die altaar, en die brandoffer, die hele bil, al die vleis, en die hout, en die klippe, en die stof, heel te mal verteer. Die water wat in die sloot was, het tot verdwijn. Dit het, die vuur het dit alles opgelekk. Daar was niks, maar niks oor gewees nie. Net hierdie groot vuur, wat daar doorgekom het. En toe die volk, die mense dit sien, Toe val hulle onmiddellik op die grond met hulle gezichte en hulle sê, Jawe, hy is die Elohim. Jawe, hy is die Elohim. Maar Elea sê toe vir hulle, Gryp dadelijk hierdie profete van die Heere en van Baal en laat niemand van hulle vry kom. Gryp hulle allemaal en bring hulle hier En die mens het onmiddellik al hierdie 450 profete van Baal, het hulle gegryp en hulle het hulle gebring En Elia het hulle toegevat na die spruitkies toe en het hulle daar almal doodgemaak. Almal. Hoekom? Omdat hulle die volk verlaai het en mislaai het en vir hulle verkeerde goed geleer het en hulle weggevat het van vader Yahweh af. So die mense nou nie meer vir vader Yahweh geken het later nie. Dit is hoekom vader Jahwe vir Elia geset om hulle almal dood te maak. En Elia sê toe vir koning Agap, trek nou op en gaan eet en drink, want luister, die gedruis van die reen. Agap het die so gedoen en Elia het op die top van die berg geklim en hy het daar op die aarde neergebuig en sy gezicht tussen sy knee gesteek. En daarop sê hy vir sy dienaar wat saam met hom was, klim toch op, kyk uit na die seee. En hy het toe opgeklim, en hy het gekyk, en hy het geroep, Daar is niks nie, Elia, en toe sê hy, Gaan weer, en so het het 7 keer gebeur, Elke keer dan kom hy, dan sê hy, Daar is niks nie, Elia, en elke keer dan sê Elia vir hom, Gaan terug, en gaan kyk daar of jy iets sien by die see, En die 7e keer, toe roep die dienaar, To sê hy, Daar gaan een klein volkie, hy is ontrend so groot soos een manse handpalm. Ja, dit kom op uit die see uit. En toe sê hy, gaan op en gaan 7 aagap, span in en trek af, dat die reen jou nie terughoud nie. En in een oogbank, toe hy sy oog knip, toe was die hemel een swart van die volke in die wind en een groot reen het gekom. En Agap het op die waag geklimt en weggetrek na die plek toe waar hy moes gaan. Maar die hand van Yahweh was oor Elia, so hy sy hepe omgord het en voor die aangezicht van Agap uitgeloop het in die richting na Israel. Maar weet jy hoe vinnig moes Elia loop? Dit moes geweldig vinnig gewees het, want onthou, Agab het met paarde gereid, en Elie het voor hom uitgeloop, so vinnig was hy gewees, nee, dat hy nog voor Agab op die plek aangekom waar hy moes wees. Dit was enorm vinnig, so hy het vinniger geloop, as waar die paarde kon hardloop. Kan jy so vinnig loop? Ook nie, ek nie. So maats, sien jylle nou, die hele landse mense, wou nie meer by vader Yahweh wees nie, en hulle het selfs, die mense doodgemaak, wat by vader Yahweh is. Sy liefste profete, het hulle doodgemaak, dat die profete moes wegkryp vir hulle levens. Maar, het het nie opgehaal om Yahweh te diene, en al daar lelike profete, al daar die mense, wat, wat vaderse kinders weg wou trek van vader Yahweh af, hulle is allemaal doodgemaak. So maats, as dit ooit met jou gebeur, en jy moet kies, En alles sê vir jou, jy mag nie meer vir vader Jawe bid nie. Denk een bykie aan hierdie verhaal van Elia. En hy was die enigste een wat oorgeblij het. En vader het hom gehelp. Onthoud het. Moe nie vir vader Jawe los nie. Hou hom altyd in jou hart. Hy is altyd daar om ons te help. Mooi blijf.